دن نه چې کم دینوږي که د خېټې نګی شوباسي خو ته لګی کنه لکه پيوونی متن لکی یوونی مکنه هغه مخاچه یو سلو پنځه سری او بیا یاب درا یو پنځه دانې د مثلا خوړلې او بیا واپس هو بوڅي بیا یخ یخه روبوسه یا شربت نو بیا ایتو ګوره د نګی سمو باسیو د نداغي میدی چې کم دی بیماری لړګی او ده کماله फायदा رسول الله سنتي پیښي او نحوق شي خپل فقار دي نو خير نو حضرت مبارک دا شات چدي نو دي جات خو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل او حلوای دي نو او بل شات دي خو ماغه چدي ماغه زينب بيبي کربادر وخت دي کو نو دي کی حبشي بيبي کرب اهلک وخت دي کو او عاشي بيبي کا ماغه عاشي بيبي دي او حبشي بيبي دوارو یار به دا شکار کو چې دی خوده خلک لري یو یا ترکه جوړ نه د دیبان په مابن کې وګرځا دن بیا سلام بیا ځانېږي هم پکې وګرځي ترکه دی پکې وی یو خبر کو وی دی چې کله کو ترای شي کنه وک تاسو کرے درګه یعشی بيپته من کرے لا باندې کته چې اجد منکا او ری هم غافير اکل کذا په بخاري ستاسو د برخې لافه دیه سبلېغه لافه ده اوی چې ده کنا چې کله راشي نو تپاتو بیا چر دا مغافير چې لیکه ده د دې بوې په ماته ځانې لګي او د دې د بدبویا سره سخته مخالفته دا دعوه ته وها بدبویا سره کدانې و تلګمږي نو تبه به وبی دي اوی بل نارځ کنا واته چې اکلته مغافير دا مغافير خولې دي نه یو قسم لچې رغونې دي اوکه باندې شاتودامه چې کینی راکینی کنه دې په سابو دې متاسوي دې او مساګاو حضرت یې تاسو یره دې راغله کنه دې خوند دې کی پهدا حضرت ویدا ما باندې بویند مغافیر وکړه پهنا خو ما خاطره دې مغافیر همانه کې پخړل به ول تاسو په دې ته کې سو چا چې وکي جوړو کرا یره ویدا زینب بیبی کوي ترې وموګه شات او شربت جوړکل وی کې دی شي چې دا د تور مچې په مغافیر و ناستو یره ویدا چې بیبی بس یاد را ما مغافیر چړي فزان حرام بس نوې دا شاته اوی شات په کو نو وینو خو بس نور نه خو به یې لو خبره د ته کوم پام کوچی او نو چې انسان تری ویچاته مو نه دا خبره مکه د حضرت نا غرض کوم دی په اغه څنګه حضرتو وتیده او بیا غبلي بیبي کرلاره ا دغه د کو نه بس دی په مخ چرنه ولجي مې سغه وترو غته وته به دغه چا کیسه مې کړه بس نور وی دا نور حالت کې تینته ری وی د سمه شاته په دا خراب ادیکه یوبله واقعیم د جلالین غن نقل کړی دا ادمان بو د بخاري باندې په لړ باندې او کړم ا یو بل واقعیم پدې کېشتان د مانی خبره ده اېکه خبره د ماری وی نمريه بيبي کنه په ځان حرام کړی دی متخذ هغه کې خبرې جدا وکړې امر یې بیت سید وکړي امر یې بیت خدا بس صحیح نه ما دا ناقه کړل بس دا ان شاء الله کافي ده په دې برکت ښه به قسم وکړو بیا دایاتونه نادر شعبان بیله سلام کفاره وکړه کفاره او حتی بس وی چې نه کفاره نه ته ورکلې دې معطي کفاره فینش ته نو کې چې نه کفاره علی بصوی کبارم سمک باردا یا ایو هنبیو دا ختاب دی تعظیم دی اے پیغمبر علیہ السلام لما تحرمو تو ول حرامای وی کی کنا د ایتات دی ایتاد دی خص شفقت پکې دی اول کی تعظیمم دیو تو ول حرامای ما حلل الله لک دی کی هغه شه خدای حلال کړی دی ستا سره پرچ شاد دی او تب تګی تطلبې پدی تحریم مردان ته ازواجک اگر ازاد د بیبیانو دیکتا رازجی او د دې رضا جوړ یو خو سره زوی خبره نه ده پیګی کنه دا خو سره امر زوی نه دی مازه تو والله غفور رحیم او الله چې کوم بخون کې مهمان دی پیګی نو ترک اولاد چې کوم دی نو کې کوم الله مافي کړي کنه او قد پرد الله فلکم او الله چې کوم دی در شدی مغر کړ دې سره پاره تحلت ایمانکم فیگه مقرر کرده او حلال والی دا اخصمون استاسو فا کفاری بالکفارت المذکورتی فی صورت المائدہ والله مولاکم خدا ستاسو مددکار ده و هو العلیم الحکیم او دا اللہ پاک چکم دینو سده سواہب دا علم او د حکمت ده او از اغا وقتیاده اللائک ده اصرنا نبی و بزاک خیر صورت و ایو بیمونس اصر ننبیو چه پت رازو بی پیغمبر علیہ السلام ایلا بازی ازواجی بازی بیبیان خبرتا اوی دا حبس بیبی دا حدیثا او دا یو خبرې چې تحریم العصل دی نا بیاد بس دا بخاری مبارکو ماندی منگ اتفا کردی دا اگر چنو ری خبری مشتا فلمان اب بعد ارکل چی دے خبر ورک کن حبسی بیبی بی بی په پا دی دا رانس پا پټ راز په خبره باندې عاشي بي بتا د تم خپل معززتي ها واظهر حول عليه بي او الله بي خ... خبر ورکړه ته پاګه باندې بي ذريعه البحث نعرفه نبيان ه وکړه عرف من تعريف وکړه بيان ه وکړه بعد وه د باز اجزو دغه خبري د د بځه اجزاوداغه خبری او اردا ابي رادييو کو ان باز دنو د بځه اجزاوداغه خبر د نورو بازو او استفسام په کلام یو نکړه لا وکړه لا استفسام په کلام یعنی سمانا یعنی خبره په انتها نه لګویا زکاټ چې استفسام په کلام چې دی دا د دې چې کمده پاشکون کې یار کده دی پاش کونکي چې کوم دین سبب د شرمیندګې ګلځی کې نه ګرځي ها دا تا ولې وی دا کمټه کې دی وی دا کمټه نه نه بس ځونه کار تا ګوره زه ما خبره ښکار وکړه نو خبرې و نه کړې ولی استحصاب پر کلام سمنه اخره پر تعالی کار و لیدا چې کړي دی یاداشې ولې دا چې پکړې دی پدی کې دا دی پدی کې مالګې نشته او دا کیسه دا کیسه د د کورنن وریږي کورنا دا خوٹک نگا دا مانا لیجی او نفلم ما نب الکا چه خبر ورکو کنا او دا مانا چه خبر ورکا حضرت مبارک دی بی بی تا بی ہی خبر باندې چت پی پیشوی ما قالت دی بی بی وطو بی حبشی بی من ام اکا چا تا تا خبر درکو پی گی حازا پتی خبر باندی چا خبر درکو عشی بی بی وتوی تا چتا خبر ده ک قال بی نب ان یل علیم والحبیر خبر نہ کړی د ما ته عالم زاته چې پزاهر ده اشو خبردار دی او خبیر په باطن او د ما ته خبر را کړ او انت توبه او ک تاسو داله حفصه بی بی او عائشہ بی بی توبه با سیر ها الا نو فقط شغت نو تا کې سرمایلان کړی دی قلوب کوما مایلان کړی دی نی ګیلار نه ذن مستاسونه توبه پکاره ده کنه ده پکاره پکا انده کنه ده پکا پکار ده کنه او وان تظاهر او کتا سو یو بلته امداد ورکړی علیہ علی خزنہی علیہ مرسه فغم النبی صلی الله علیه وسلم الله هو مولا الله د دې مولا دی او جبرئیل علیہ السلام یې مولا مرنا ناصر دی جبرئیل علیہ السلام ناصر دی او صالح المؤمنون او نیک مؤمنان دا سدی دی مددګاراندی اول ملائکه تو او ملائکه بعد زادې کپس دی درو پر کونہ چې خدای دی او جبرئیل دی او ملائکه او مومنان دی ها نو ملائکه پرست دی زهیرو او وي وسره مددګاراندی او خیر تاسو بیا نو کې خبره کوو आसार بوহু دې کې قریب دی چې پروردګار د ان تولق کن نو تاسو ته حضرت مبارک طلاق درګي ان یو بدله کله په په بدل کې ور دتا ازواجن بیا نه خیره من هن بګي او من کنہ به تر ادا تا سنا کم کم چې بدی اتو صفتونو په موصوفي مسلمانات مؤمنات قانتات طیبات عابدات صایحات سیبات وقاره دته صفتونه دیږي مسلمانتي چې اقرار بکې په وحدانیت باندې مؤمناتی بې کې اقرار وکړي په وحدانيت باندې لسانن او مؤمناتی تصدیق وکړي په کې او يا منن کې راحقام قانتاتن او تایباته باندې بې او تایباتن توبيه والا بي او عامداتن عبادت گزاري بي صاحاتن روجي نيون کې بي صاحات منسو روجي نيون کې سيئاتن او بازه په سييبي وي چې بقاره ته یعنی کوندې بيبياني اپکارا او باسي باقريوي ني جنکه يا ايحو الذين امنو اي ديمان خواندانو کو ان تسكم تا سو ساته جن خپل واليكم خپل متالکین خپل اهل عیان طول ما تحت صم دي خان پدې کې شاگردم داخل دي مریدم داخل دي پې کې او ما چې او اغه ملازمين چې دا چانل دي دغه پکه داخل دي اطول پاکی داخل دیو. تویے ساتھے نارن نا اور نا پدای شان ترہا چا دا ماسیتنے بچ کویے پتواعاتی مایلہ کویے او وقود و حناس نارن وقود و حناس سا خشاک داگے خلق دی اول حیر روگت دی علیہ ملائکتن فاغیبانی ملائکتی غیلازن چا سخدل دی او شداد قوی ترین دی او پالوانان دی او تندرد آسمان دی اولا ایاسون اللہ اُم پیګې نا پرمانيت خدای نه کوي ما په هغه کار کې امره هم چې خدای وته امر کړي او يفعلون او کوي ما يمرون يا يوالذين كفروا پیګې اډا او ښا پټول پنا شري په وي دا ايوانه دا ادام کی نشتا. کی یا دا يا يوالذين كفروا لا تعتذر اليوم دا په پنا چې فینش تا پیګې اډا او دې ته پر ازه قیامت ویل کې ښا يا يوالذين كفروا دا قیامت ته دنیا به او کاند دنیا ته ولې عذر سید ک سیند ولې سیند او یا ایو الذین کفروا اے کافرانو دایکه اے که تاسو نه جزاص کفر کړی دی نه تاسو رجولئ او عذر ما پیش کوئ نه زکه چې دی عذر پیدا نکئی انما تجاو نما جزاب ذات ذکر کړي ما کوتم تعاملون یا ایو الذین آمنو اے د ایمان خوندانو توبو ال الله توبه باسه الله ته توبتن اغه توبه چې کوم دی د خلوص او بېګې او توبه چې کوم دی د نصيحت او د خلوص دې ته وې دګي چې باغی کې ریا او نمود نوي ترې کې او وتا معنا دی دې دې مثلا دغه خبره م پکې د خوږه بلګګران شه ده پس دا ان شاء الله توبه وکړي به چې څه اگر څه نه مسراجی مل حاضر دی وجنا او نسو اے دا او یا دنا سا حقنا یا تط مرا ها نخیات دیتوی راځه مشو ما ویني دا دوجمی دی نو دا دی له ګن ورکی کڼور کړي ها د دې یو دبل سره مرګ لري کای او دی دې کوم دی شخص دګي چې توبو وبو مستلو د نسيت توبو وبو مستلا نه هغه په اوليا سره ورګندي کوي ورګندي ها چې توبو وبو مستلا نو دا توبه بده دا توبه ورولګي دا یو تاسو د به تخره د دوستانو سره ور بيوست کی کذا بي بحر المحيط کې راغله وګند کنا ول 26 سره ته یو جامه د بلی جامي سره هزايك کنا نديبم د خدای سره یو زېشي د الله د دوستانو سره یو زېش دا مشال ده به نن نصاحت نه دی دې پښوی دي به تم اته پته دې بخوان راځه ااښا ته او قریب بله یعنی وعده ده چربوکم ستا سو پروردګا ان یو کبشرا نو ګره توبه د خلوص او یا توبا چ کم دې او يحصل يحصل يحصل او او او یو شریو تذمو کولې شي هغه شاته دې او توبه په الله ته توبه نو سوحا توبه د نسوحه کاکا نو سوحا یو کاکا تر شوی داغه توبېستل نو کاکا ته یو پاتې یره مې دا کومګه دا Taliban وې والله واعلم از اساربو اساربکم ویګې قریب د جستاسو أن يكفر أن يكون محوكا في تاسنا سيئاتكم غنوون استاسو ويدخلكم أو تاسو داخل كي جنات تجري من تحتنا الحار يوم لا يخذ الله النبي فكم رضبان دي شأن الله برسوانك نبيل السلام أو والذين أوقت كسان تيمان روز السلام فعذاب برسوانك نبيل السلام أو منافقان برسوانك كنا ولأ رلام لكي كنا شنل ديو والذين آمنوا ينورهم اغرانا دا ایمان دا دوی یسعا پتندیس ربزی بین ایدیهم دا دوی مخیطا سال من اعتویز دی او بی ایمانهم و یکونو بی ایمانهم او یقولون دا بی ایمانهم اگر مطالق مارو بستو و یکونو بی ایمانهم و دوی خیط رب او یقولون دوی بویا شرب بنا اے پروردی گانتا منگا اتمیم لنا ته پوره کې زمګ د پاره نور د نور زمنګا اله دخول الجنه چې جنت ته پیور بیا بګور انت پټول نه راغلا مخفل لنا اومنت بخنو کې انکالا الا انکالا کلشن قدير تب اشبه باندې قام قدرت لرونکو دایات مبارک یو لسمه پاره کم تیر شو دای لسمه په اخر کې دای مهنبيو اے پیغمبر الله سلام جاهل کفر صورت ته تو بک تیر شو کو د کافر سره پسيب پټورا ادا مناپکان و سر پجبا او گره او وغلوز او پیگه او سختی قوه پدوی بانده بیتشدید و التوبیه پدوان و زیمو که خاص سختی پی قوه او ماء اللہ ہو جہنم او تکارندوی جہنم دی و بیصل مسیر مرگریہ دا چکم دے آیتنا تا اخیر پوری را للمسپکر قوی دے کے سطح اشارت تی تمباس رازا شخص یو سری کی خپل استعداد نشته او د یو لوی کا مې شخص شخص او په صحبت کې دی نو چې د خپل استعداد او قابلیت نشته نو د دا صحبت په دته پیدا ورکي نیک نه یک ور کوي نه ور کوي چې په د خپل قابلیت نشته او د بل طرف ته انسان کې خپل قابلیت شته لکه هغه د یو مزر شخصه په صحبت کې د نو امه تسره نه چی رسول نه مننه کړې اسرار دغه مسالې خدای ثابتې بس هغه د مسالې د دین دینو دېته دېته کتر پکا دي مربلغ الله الله پاک باق وایي اني مسلن. او مثال للذین لعبرۃ الذین کفرو دا پان د عبرته که سم چې کافر دي ا هغه س د امر نوحله امره وه دا امر عتهول منسووب د ددا د ممثللا د بدل د په ت د مضاپ چاغ امره ادوحل سلام ده او بل لا کا ممره اطلوته او بل امر آ آ او بيبي د لوتهله سلام ودان کاكثيروه ما ت ش د کااف چې کم دینو کې ک پ غبر د خدای بي کاكثير کېدي شي خو پجررو ځین ش ک دا د ده باید درري کا وی دا دوانه تحت عبد دیه کی او لاند د دو بندگانو زمون او نوح علی السلام او بل چکم دن نوح علی السلام مینه عبادتنا صالحین اج اعلی صالحانو طخانه تاهما نو سو ځانتی وسرو کو پیګي حد بی زایکو خو خیانت په دین دی او خیانت په ناموس ندی کوي اس پی پیغمبر بیبی چې کوم دینو دا ځان یې شګه ده نو په لم نو دې دوار په رم بروانو دی پایو نکلا ان هم د دې دوار من الله لن لا ب اعظم نه او وکیلت خل النار او دې تو شیتا دا داخل شه اورتا دا مع دا داخلین شردا <coughs> داخل جون کلا او تو رب الله مثلا او الله بیانې یوسیپت اجیبا للذین لقد تصلید عیکاسام دا تصدیق دی او ا مونو چې ما نه ورودي امره ات فرعون دا هغه بيبي د دا, دا چې سره ما تاوی لو آسیه بنت مزاحم نا ما آسیه بيبي دا اې زه قالت پکم وقې چدی وی ا د دې په دې شینه باندې به درځ درن کې خو د ځان د دل په کې کې خو یوه ایمان نه وړه د ایمان نه او دا بنا وری او دا قصه پنور به بګې نو چې دیو ته خوښ وکنه پرښت او پیدا سوره ناه دغه خبرې بده کې مشتاق دا مې شو کو چې جنته تا صدا او داګه د انداخې جنډه ته دی خو خبره فقیره کوي قال تربي ابن دي اندکه مې تن اے خدای ترا کی ماته په حین د دې تعذيب کي دي د خپل ځان کوټه په جنت کې کو په جنت کې پنځ چيني خدای ته ماته کې د فرعون نه او دا دا عملنا چاہتا عظیب دے او نجینی من لقومی بل نام تسلیدہ و مریع بابلتہ عمران اللتی پیگے او بی بی مریم پیگے چلور دا عمران و اللتی اغبی بی مبارک چې چلے محبوس ساتلے فرنجا فرجحانا مصقبل د جائز و ناجائز دوارنا جائز و دا ناجائز دوارنا فنفخنا فی ہے منگ پوکی وخو فی ہے اناسا کفی جبی درعها دیگه هغه کمیسو د گریوان دا پسو هغه گریوان د کمیس د دی کی ا دی می روحنا خپل روحم بکې پکو نه به غیرا د پلان نه پیدا شو او بسود دقت دا بیان دی ته کاندیا ته او دې تصدیق کړو د کلمات ربه ها بسحوب ربيها وشہیبو کلمو د خپل پروردگار او وکتوبه مراد او پا قتابنو. پا قتابنو دا غن شهپی دي او وکتوبه په کتابونو په کتابونو د خدای دا غن تزدی کم کړي هغه مراد شهپی او کانت من القانتين پيګه او ترخيص کې لیکلي دي چرنا څخه کار او چوکانت من القانطات د مذکر شي غناله دا فا دی عبادت تا دی پشان د مذکرو که د مونسو دا مذکر پشان عبادت تکو مذکر دا داری خواد دا باز من الشیطان <تصفح> بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة ملک مبارک دے دا مکی کې وحی صلاح سون ایتا نو دا دیر شیطن مبارکت دی. دې صورت ملکم روي نکته تبارك الذی بيدہ الملک برقرار دی او دې ته حدیث مبارکې سورتی منجیہ منجیه او تو یزہ کټہ دا تونجیه مین القبر پیګې پیغمبر علیہ السلام مبارک په لیوته کې دا رحمت مبارک او دا څنګه یلی پلان مم څنډه به دواره ولښتم او دا په بستر ده 56 لکه سنت دي که دا سی په ول شپې کې وای نو زیلت بل لري لیکن سنت په دانش کذا په حشۃ المشکات مشکات په حشہ کې لیکلي دي چې دا د بشتری د پاسا وینا وړي نو علي به سنت د دقیقي او فضيلت کې څو شت د برکت او خاوندي او عالیشان دي هغه ذات بي دي شي چې په تصرف ته دکي او پيغي کنا او په قدرت ته دکي الملک سلطنت بي دي هي د په تصرف کې اختيار دي يعني اختيار د د پلاستي اختیارا تخمنونه د زمکو او د تمام عالم اختیارات خدای په کوی ځای ما په لاس کې اږي چې تمامه والا کلی نی او هو عنا کل شین قدیر الذی اغذت خلق الموت چې پیدا کړی دی مرګ مرګ پیدا کړی دی او الحیات او جونم پیدا کړی دی دګدجی لِهَذَا رَدی وَجَنَک چکم دی حیات چتوی ما بهل احساس توی او موت چ دینه د دې زتوی کنا او ما بهل احساس د حیات او موت د دې او بعض وی کنه موت چ دین د عدم الحیات اما من شانې الحیات مې دا دونه قدرے کار دی چپدے مانا باندي با یا خلق چدی دا پمانه د تقدیر دی تقدیر پمانه دی وی نو یاد موت او د حیات په مابین کې تقابلی تزاد دی چې دوه اړووجودي دی او یا تقاضو ا تقابلی ادم والملک دی چې حیات وجودي دی او موت ادمی دی خدای شان نه حیات دی نمالم شوا چمت په انغذه ته ناراضي کمځي کې چمکه حيات نه شي په پښوی نو آدم محض نه دی ښه ليبلو کوم چې تاسو باندې الله پاک امتحان وکړي چې دا د نړۍ پیدا کړې دی ژوند دې امر کم دي کوم احسن عملا چې کمي استاد سو دې کولي دي د جهاد ته عمل نه عمله سد زمون شو دې می نه برتمیز غره اوحسن او کې زمیت چکم دے کنه هغه کې امحان دی چې کم یو انسان په کم اعتبار عمل په اعتبار او هو العزیز غفور اده الله په خون کې او عزیز غالب دی او غفور او بخون کې دی الذی آغازت سب السماوات پیدا کړې دي آسمانونه فباکن جمعت طبقاتن لکره حاب جمع درحبتن دا یی کې تباکان دمانه چما ما یو بل سره متصل ندی تبقی تبقی یو دبل لپاشه یو دبل لپاشه او د پیاس پشان ندی کوره ا اریت خو ما بین کې تفصیل نشته د تفصیل لا د او الله په کوئی چماته را ایه المخاطب بعد مې شڅو لا ختم سره الکدا عام ختم دی کنه دې ما تنا تنبیینه فی خلق الرحمان فقیدعشت می قربان باچا کی کدا اسمانونه او کدا کدا اسمانونه دی هر قسمه پیدایش چدی من تفاوت ادمه تناسب دی کې تفاوت ته دی تناسب پکې دی کېږي کنه واځه فرجع البسر اخاذک استان سعودي نو ته کا پیګ او نظر اسمان ته حل تر او داشمان ته خو ګوره چې اي ته وینې په دې کې من فطوره بيګي سچې کوم دي شقوق او نقصان او عيب په کې وینې فطوره مله س او یو په کې شقوق په کې وینې چې په دې عيب لا ګولې دي نا ثم رجعل بصرا او بیا واپس کا نظر سره سرَد کامل فکر او سوچته کر رت اج کر رتن د پر تک راړدا کرتن برباد کرتن مرتن بعد مرتن ين قلبي لك البسر راګردي بتاکه یا استناس پرګي خاصا بيګي ذليلا ذليلا او هو حسير او دا بماندو استلي بيي دا پیدا قول دا خلل او دا عیبنا پا مخلوق الرحمن تي. او پا دا غاسمان اولا قد زين السماع الدنیا او منگا قیس تکڑ دیا غاسمان چه کم دنیا دی القربا قربا الالأردر چه دیز مکتنیز دیره بما سابیحا پا ستورو سرا او جعلناها او منگا دا وری دا ستوری رجومن الاد وشتلو رجوم ستوئی جمد رجم دا ماجور جامو ما بی ماجور جامو بی هغه شیاطین چې به نشټل کې دي شي الله دویشتلو له شیاطین پریګ کنا د پاره د شیاطانانو چووکې دي ماتدنا لهم چې دې ته وګېدی ملائکتا نو دې پیوري عوامتدنا لهم همغه درته هرکړیږي د پاره د دنیا کې شو کی عذاب عذاب او په آخرت کې عذاب السعيد عذاب د او سیزدون کې اول اللذین کفرو بی ربهم او پا نپار دا اکسانو چه کافی دی پا خفل پر وردگار آزام و جہنم آزام دا جہنم دے او قلیلم ما تشکرون دیر کم شکر دا کبی چه منظر دا آدم دی قل هو اللذی بلزت رالبا کل دا بلزت رالبا کل دا دو پانینا باوڑی دا اول اللذین کفرو بی دی و بیسر مسویر اللہ پا کوئی چه دا القو پ هر کله چې دیو قرذول شي په دې جهنم کې مسمیعو لها دی بوور ځقیده پر کن आवाज او پشاند आवाज د خر پشاند आवाज د خر وهي تفور او دا جهنم بجوش وی او تکادو د جهنم بقریبي تمیزو چکتی کیتی شي اوچوی چو دیدل پی جانے اوچوی پا کافر بانده من الغیز دا وجد غصینا پا کافر دیکن اللہ پا کوئی تپی کرکوا چکل ما اولقی فیحا پو جن ار کلش اور دوری شبا دیکی یو چکم کنا اغبم وقتی اور دوری شی نسالهم پیگی ان تپوس پوکی دوینا دا توبیخ تپارا خزنتو خا محاسب محافظ پر پرشتگان د جهنم محافظ الم یاتیکوم نذیر آیتاش ته یرهونکې نور راغله قالو بلا قد جاءنا نذیر یار <كح> <كح> که ستر اپو کو خدا زید اکران دی مون تر راغله یرهونکې نو پکذبنا نو منګ یتک دیبو کو او قلنا انشی نظر الله من شی اوغوی تموې چې ان انتم الا فی ضلال کبیر تہ تا سنئ مگر پدوالل غت کیه او باز وی چ دا ملائک دا دا ملائک کو کلام نه کافر وته ملائک په کافر تو وی چ کنا چه ان انت من لا پدوالل کبیر دا سنئ مگر په گمراهی خکار کیه او وقاعده نا کافر, کافر, کافر بدع افسوز نبا کای خوبه پیدا نه کای لو كنا نسمع مواکدا کچه تمنګ اوري او اوري دو د قبلولو قران او حديث او د دین مسلې او ناقلو او یا چې کم دی منګه په کې ینه عقل کولې عقل د فکر خو يم حاصلولي په د فکر نما کن نا فی اصحاب السیر نند په ويمنګ په آخرت کې په صاحبانو د جهنم کې باندې او اقال ویدوی شلو کننا نسمو وشو فاترفو مسرادا اکران او کو بزنبهم فخبلو گنا خو بیزایا دی خو وقت تا اعتراف ندی نه فی وقت الاعتراف فصخقا لری والد بید رحمت تخدینا لقو لعصحاب السعیر نپار دا صاحبانو دا دوزخ این اللذین اکسون ربهم یکنان اگر کسان چی دویی د خپل پروردګار نبی الغیب پیږي کنا شغایبې د خلقو نه نشه انکل پټیریږي نو فخاره خو یكن یریږي له مخفرتوم و اجرن کریم کبیر دې د پانه مخفرت ته او لوی اجر د جنت او رضاده او الله په کوئی شماسید روکو لکم او پټ کې دی په انشاء الله په خبره نوری او چې په زور کین خاصړی کای اووری اوی جهرو واسید او پټه خبرهو کې حروې ی پخکاره کئ زما پهلم کې دوړه پنا بردي ان نه هو علیمون ب صدو ځکه چ الله عالم د پاغه چې پهچنو کې دی نو پټ او کاربه پې پټپې او ګوره پیکر کوه یو خبره کوو او تاسو چ نه پهدي نه پوږي او او پیداش قوکن سم ک نو داچ پیدا کي او یر پیدا کړي دي او علم پټولو نم نو الله ی علم مومن ستا شو وقول کې تناقض دی اګه نه پیږي نه علم نشته دا هغه چا چې پیدا کولې کړې دي نو پیدا کول وختاسو مننه کنه ان چې دا کوم مخلوق پیدا کړی دي نو خلق ستوویہ خلق معنا ده ایجاد الفیل علی سبیل القسط دې خلق وایي کدا بشرقایت کې و ایجاد الفیل علی سبیل القسط او قاصد چې کوم دی چې دا کمشه اکس کئ نو تاغه علم به ها چې دا کمشه تا کس کئ نو که باندې باندې علم نې ولې باندې خامخب پر شو کنه راز او جره کې وصلې وي زدا په خبر قص لرم للار بیلې دی لري کنه او کني نو هغه جهات دی یا په خپل زری یا د بل په دی یا وال الخبیر علا یالم اي نه پی او علم نشتره دا اغا چا خلق چا پیدا کولی کرده چا خلیده او هو اللطیف الخبیر او دان اللہ پاکوه اللطیف تے یعنی سبان بارک بین او دا علم صاحب دے والذی دان اللہ غبین وزیر و بیزار نیم استعداد تے جا علا لکم الارد چا گرد اولید استاسو دا پر از مکا ظلولا فیگی کنا او تابی تابی فیگی کنا تابی دانا استاسو دا ضروریاتو تکتا نو خپل سو نه ضرورتونه چې په دې باندې ادا نو دا غریب سره وایو وایہ کته په کوټه جوړه اندازه سنوي که قبر پکې وبات صدا سنوي ټک دا تکلیف پکې وبات صدا سنوي کبا هي نو سنوي دا ټولې کې شي زلولہ کا به استاسو پیګې د زریات او پنشو نو زه فی مناکی به په جوانې باداږي پیګې کنا براې زریاتی خود برای ضرورت خود او کولو اوخره مرزکی اگر او رزق د خدای څخه توصله پیدا کړی دي ولیکن 100% پکی دي چوی له ان من القبور او دی الله تو ورخری دل دي د قبرونا ها نو چې ورخری دل دي د قبرونا نو بیا دنیا پوس پکی كن وکي او کیږي با دا څه پکی هر رضا ا په کې یو صلی الله و علیه داګه وروړي د بریناستو بشیمناستو یلکوي زده ویل دا خبره کوله ښایي محمد امین شي یو سره بغور مپکې بیا ددو د کته 28 بیا بسانو 3000 تبانه په پیمه به به موږ تاسو خبرې موړه کړو نو دوه نکات لري او په شی چې کای شي به چې ګوردا څه کار دی چې دا قیامتونه خدای ټول را ور کړی دی خو لیکنه دی چې یو خبره ده چې تاسو قیامت تاسو هم بیا کوم ګره دا څنګه ونده کړل څنګه نده کوي او په بل وی کای بیا خدای آرام کوله سود د سود معاملې کول او د سود معاملې کوله ډیره زیاته یو رضا کارو شو چې د بیا له کته خدای سود خوري کوي او د بچو لاره وړي خو چې دا څنګه چل دی یو رضا ورشو یو بساق بچو ته یو خسته مو وي یاره وې د سود معاملې وکم حرام او حلال نه ګورم کنه خو ایتاس ته روړم نو دې دا خو یقین نه چې دې باندې به مار خدای اعظم برکای خو تاسو کوم سره پکې شریک یا کنه هغه وی تخپل کار کوه من پتاستر کنه مې مونږ در سره پک تا کې شی مونږ تا خدای دې دې چې حرام مونږ لرو ها مونږ په دغه آزاد کې سړي شريک نو ته پېښو خدای پېښو مونږ دغه شی خلو وې پاتنځم پکې نه مې جی په دې پېښو یا ورځې توبو وې چې خلکو دې وی چې یالکا ما خواوېله حرام په دا کوله وی خور سره پا سزا د حرامو کې نه شريک کې نو مې ګور دا کې سچې کم دی کنه دا خبره پښتو دی الله پاک وي امينتم ايتا سبي خوفه ګور من د هغه ذات د سلطان او قدرت ته هغه ذات نه چې آسمان کې دی دیګي نه په آسمان کې هو کنه سلام یو ځل نه حدیث کرا غلي ویشه طمابعانه کفاره د انما دمه وشه چې کفاره تل که خمر ایه او که این زاین هغه به مسلمان ایه ودا ما وی تیراو ولا ماګه حضرت مبارک ته وی وی عین الله دا کمځه کوي په سماه اے داسه اسمان ته پتو نيوه وې زو شو ما وی انتر سللا کنه نو څو ته پتو دی وی اتقھا انھا مؤمنات ز ز د کده مسلمان غور زم اے اسمان دا معنا ندی چې خدای پسمن کړي کینی پسما کنه دی د دې دا معنا چې د انسان یعنی کنه ماده مشو جنته پس کوم خدای کوم څه کوي اسمان کې اسمان کې دی وایي اسفه فی فی نو د انسان په طبیعت کې دا پرتدہ ادا دد پدی استابدا د کے پرتدہ چې خدای دا پاستنه بالا دی دي دا دې دمانه رسمان کې دي یعنی دي مې نه حقیقت نه دي پورت دي دمانه ای اولو خو راځه اسمان کې د خوده حکم بالکل مکمل جاری دي پس مکه مکمل جاری دي ولی پس مکه شوک مې نه او څوک او آسمان کې ټول مې نه کنه مې نو مخلوق ته تابع دي او د زما کې ستابې دي کافر کمزاته دي پسې کان نو خیر دی ایتا سو بے خوف اے مند اغزانتنا اس سماعی چه پاسمان کے دا قدرت چلی گی باچائی چلی گی ان یخسے پا چه ڈوب کی تا سو پیگی کنا چه ڈوب کی تا سو چا ان یخسے پا چه اوچائی پا تا سو مانیز مکاو تا سو پاکی جم دیبر ڈوب کی آزا جی نو پاکی ازاہیت امور نا کنا داز مکه بس تاسو د سر د پاس حرکت کې لکه قاروچ ور ډوب کړي دي ها دا څه به حرکت کوي هغه به برکی کو تاسو په کله باندې کېږي ام انتم او کتا سو به خوفه به ډر وې من د اغ ذات چې پاسمان کې داغه سلطنت او باچی چریږي انور سلام علیکم خاصبا چراولی کی پتانسو سو باندې پورتکون کی دا کانو او وشتون کې دا کانو اے یعنی سمانا پورتکون کی دا یا باران کون کی دا کانو کم, کم بادا جاغا با باران دا کانو کی او تاسو فکانو لی یا کانو با دزمکن ننا پورتا کی کنن دو خبری دی او یا به خود دا اسمان نو ورائی حوکر عالم غیر نا نو پشتاله لمونہ د تا سبب پېشه چې кай په نذیر چې سننګې د زمانه رول بېګې په عذاب ده پزیدو که بې زایده او خیر دې ولقد کذب اللذین او تدجیب کړی وای کسان چې د وینې نډم بېو کان نقیر نو سننګې سرني شوې زمآ انکار د عذاب پدوی بې زایو کو پدوی اولم اولن یېرو آیې وینو ګوری الټوېری مارانو ته چې د خدای قدرت معلوم کې فوق دپان صدې دي شوان فاتن چې خوري کړې دي وزرې کلکله او ويقبدنا او کلکله څنګهی کلې را غونډي کلړه غوزر خوري کلې را غونډي کل خوري کل, کل را غونډي کل کل کل کل او روان ده کنه او د ایت بزنر دا په معنا د قاضی سان تي دا پیل دا په معنا د اسم دین په صفوان باندې اچاپ ځای ها আজি او ما یونس کو هننه نی چې کوم دین وکي کې ندی ټینګي کړي دوی لږه د ما کې کونه ته پس مکه کې ا إلا الرحمن بقدرته انه به کل شی مصیر امن حغا کس واه د بادمانا کې د دې ذکره مرسلم موافق دا ترجمه ورودی امن هاذ الذي ايا سوقت حغا کس و جندلکم فوهنلکم چاغه بتا شرمزه دکی ین ترکم جندلکم چستا سو مددگاران دی او جن سرکم شتا سو لخر دی او تا شربنده دکی منو رحمان نا ان کافرون الا, الا فی غرور ندی کافر مگر په غرور کی دی شیطان دو جنته ولا نارا ولا ان کانتا کنا احسن حالا الا باسا ولا عذاب او او فلان الذي ایا دا سوق تی هغه سوقږي ايہه سوق تی هغه کسا د دې مختار ترجمه ده يره تو کوم چې تاسو ته روجي ان امزه کرے زکان کاله روجي بندکي بل بلجو بلکه سمانا شوی دی محکم شوي دی ديزدا ظالمان في اوتون پسركشاي کي او ونفور او بل اپي کي پنا پرت کولو کي حقنا الله پاک کوئی دا مثال یو د کافر دی او یو مثال چکم دی دا مسلمان دی دا دو مثال لا وره ا په مې يمشي ا ا ا اي اغه چې زي مکب بنسکور مکب او روا ني انا وجي په خپل ماما نه نسکور په په مخ پرو ز قیامت رواني کنه وي روان ها احدى دې په سما نار دې ام يمشي او كه اغه څوک چې روان دي سبيان برابر ولا سبیاں برابر ولا صلیب ولا توي برابر انا سرات مستقیم دادونه برابر دي نه دي برابر ان هو الذی لا غبی نظیر او بمثل ذات تی پېکی کنه اغه بی نظیرا او بمثل ذات تی انشاکم چتاو څخه پیدا کړی اے پېپ چتاکی اب جعلکم سمعا نرذولی تاشر پارا الذا اوریدو والابشار الذا لیدو والابئا او ځداز ترجمه وقع په پښتو کې قليلا ما تشکرون او دا ډېر شکر آ آ آ کم شکر ادا کاوي یا نه نادا کاوي قل هو الذی تو یجد الله رب نذیرو بمثلاتی زرعکم چتاو شه پیدا کړی پس مکه کې ویلی ته حشرون په میدان حشر کې وو ترجمه شه او دوی بوي وی کوي نو متا هاذ الوادو کله پیدا واده د عذاب د قیامت ان کنتم صادقین یا صاحب صاحب له نه مالي ما دی وی علم چه دی پاکیامت او پاک عذاب او فموجدا عند الله اپنزد خدای دی پیغمبر سرا علم جا بند زری او علم دا شریعت تام مصر جو وید او انما انا نذیر مبین او فلم ما را او هو هر کل چ دیو دی دا عذاب هر کل چ دا عذاب وی نکنا زلفتن قریبتن زلفتن زلفا قرب تو وی ها طور بشی تطور د تبکی پشان وجوه الذین مخننا یکسان ځکافر دی او صوت وجوه وكیل جهاز الذی دا انغه چې کم دی نو کېک عذاب دی کنتم بهی تدعون کنه دا دا دا چې کم دی ادعانه ده دا ادعانه دی او دای دغه په معنا د دعویرا نتدعون سمنا یعنی تاسو تلقو تاسو شپتلوار کوله دا شپتلوار تلط عب کو دا معنی دي ول ار اتم تو وی خبر نه ان اهلكن يللا هه که چته ما الله هلاکی کما تر بسونه بنا دا دنه دا شپمن کله نه کوي او من او غسو کو ميه چلمه سردي او رحمنا یا پمن غ رحم کی ما سر چ سوک دي چې مسلمانان دي دا هلاکی لکه تاسو هو دا انتظار کوی یا په مونږه رحم وکي لکه زمونږه داومې د ښهيري هم کما نرجون کما نرجو لکه زمونږه دقمې مې دې نو په مونږه جوړول کافرینا نو دارته وې چې سو په پا پانا ورکی کافر تر عذاب درناکنا، نا ان هو الرحمان او اجرامه قربان بچاچي دي دې کنه دا الله تعالی مه قربان دی آمن نابی او منگا پتا ایمان ناوری دی وانے احتوکلنا او پتا دم تول کارونا سپاری دی نو پستا علمونا زد دی چتا سب اپی جنے چه من هو فی دولا علم مبین آنحنو ام انتم چه دام منگا یو کتا فی قلت و تو ویا چه ارائیتم دیکی آیو سلیش رکم دینو کیا که رازا قلت و ویا چه ارائیتم تاسو اگر دی اسبحو په معنا دا سواره کغو ګردی ما او کوم ما او کوم د غو بستا سو غاورن د دی په معنا د غائرن دی غائرن منه ډبی دونکې پزمکه کې چزمکه کې دنه ډوب شي او په برکه مورکه او په دې چیزونو باندې نه جوړی نتا سو تاسو نه تاسو کوم چې په مې یا اتیکم ها چې سوق پراته کو کی بما ایمین په ابو جاری او په مختص مکی جاری ان د تا سنت ر کدا الله رب العالمین او هغه خدای په پیراتلو کې او پر شو پینیش وکړي سورته قلم ته یا مکی دی اوهیس نټانه و هغه د شیطانو ادا دو پنځو شیطانو مبارک دی هغه بده که ده چې د ولید پېکه کنه مغیرا الله مزمت کړی چا عبد الله ابن عباس یې وېچداسې مزمت الله پاک د بل چا نه کړی پېفه <سؤال> اوراځه او بل څه کوم دی کنه هغه دا وچ دی دا صنعاء کل یمن کې یو باغو باغ وو دی ته باغی سروان وې دا باغ دی باغ سروان یو کړي 20000 نه ښه دا سروان دی او د دا دې داګه دا چوک نه اګه مالک چې کومه اګه دې وی وی دیر نیک څړیو اګه کله چې دې باغه د اته داوار با دا به دا پی داوار به را او غله بیروم شو کوله او غله به وی کې برابر کل لو بیا کله هغه به خپل کو به بل لو کلو دانه به حاصل شي او می به به حاصل نو هغه به درې ځای کړی او فقیران ته به خبر ورکړو چې تاسو سنا ده چې تاسو خپل حق درکم نيوځي به فقیران ته ورکړو او یو ځای به کور ته ورللا او یو ځای به چې کم دینه غو به او بیرته به په دی باغ نه او بیا چې کم دینه کنه چاغه و پاتو او دا باغ فروزان په دغه کې روان وخا او بیا چې دا باغ چې کم دینه نهګه شاغه و پاتو نو بیا ځامن ویر وی زبونګه خپل سره به و کوپ اخمق وې لم منګه دا, دا باغ پرې خدا پر کو خدای سټیم کې به پرې کو چې د شپې په ټیم کې ملان شو او پرې به پایې او د شپې په ټیم کې بې کو او چې پکېران خبري کې نوبم مکه ختم کړي بیا بمرو هغه چې دې رسار د خپلې په خبرې وکړلې وې چې څوک یې وو نری کني چې پکېران یې وو اجه دې لاله هغه د عالم مګه ابن راغلي او عبد الله بن ابا سه وي څور په لګي درو شپې په اور خدا او بس هغه چې دې رال نو بس دې با نه یار ابن نام کله کدا دوکه شو ابل وته مری دی کړه بلان کې پټې دې راځي پر داتې مینه په خاطر دې دې کې اوسره چا غوته ویړو چاته وی ګورم تاسو کارو کې شتاس وی ننس کنه ننس ریمون نحا مصبيحين ان شاء دانو ویږي په تاخه چې خو د ابن عباس یو عبد ابن مسعود یو چې دې کسانو مکمل سچ خدای وی وستنا نو یدا باغ که دکان د دې پدې باندې او په کې یو بل باغ او د شام د ځمکې نه یبرې سرد دغه نه را پورته کړ پیګي اصله په ده کې پښو او ورته هغه خپل پلان چې کومه ترکا کوله کنه موږ یوه تو به تای شو الله تعالی جي خبر ده خل نو پیګي امازه وی چې نه رات افسوس کړي دا پروش وی نه متعاقص د نو پکهنې اشتها انور پکه هو خبر دخوا بار بار ماو کلاس کنه ولات کو کنه صاحب الحوت تبې بسم الله الرحمن الرحیم ندا چې دې او د دې سورۃ موضوع چدا جوابو مطاع انل دا جوان دې د طعن کافیرو چې کافیرو کم طعن انل لغری د راګین الله جوابو نپې بسم اللہ الرحمن الرحیمون امام مجاہد وی چھ سری چھ دا چھ کم دیکھا نا دا یا دا سری دا یا دوات تی وکر جی او میں مجاہد وی دا حوت او حسن بسری وی چھ دوات تی بس تک نغورا وی هغه به یحوتون نون چې دې کنه نو دا ستوی حوتون مې دې ته سوره نون زکوی چې دې یوس ان یونس السلام دې ما یو خپلو او ما جو وی چې د نوت د نون نمراد دوا ته ولي زکچه والقلم بيدل ها اراض نو اول ما خلق الله القلم حدیث کراغری چې اول خدای قلم پیدا کړو او اكتب ماذا اكتب او اكتب ما يكون ما كان وما يكون ولیک چې کم مکتی شي ودی او شروع شروع راوړي نه وقته بما كان وما يكون کذا بالمشکات پی بابل ایمان بالقدر لقد ذكر وګورئ او ما او قسم می دی خان النون والقلم خدای د دې په معنا د هر پاني پوي او القلم او زما دې کنا ننون چې و... دا معنا شي نو زما د قسمې په مې یا په دوا او وال قلم او ما په اغا د خیر او د سلاف کارونا الله پر شر قسم مخي ولها نو خير او د سناح کارونا یستروا